Sărea Domnului peste voi toți Oar să-l și-o să ai și vindră Iubirii de oameni totdeauna Conșcurarea și veri Să ne revedem la următoarea părere: Să ne revedem la următoarea părere: Să ne revedem la următoarea a Să ne revedem la următoarea părere: Să ne revedem la următoarea părere: Să ne revedem Să ne revedem la următoarea părere: Să ne revedem la să ne minuiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și oameni iubitori. Bine ați găsit! Bine ați găsit! <gătări> Totdeauna, iubiți credincioși învățători al Bisericii, <gătări> ne aduce aminte de ce trebuie <gătări> să facem obligațiile pe care le avem înaintea lui Dumnezeu și în societate și de cele care trebuie să ne ferim. Sfântul Apostolul Pavel în zi, pe astăzi, către Corinteni. Un cuvânt foarte frumos. Dar prima dată când s-a dus în Grecia, s-a dus pe Acropole. Acolo unde a văzut mai multe jertfelnici, și primul lui cuvânt care a fost, a trecut pe la un jertfelnic care scria necunoscutului Dumnezeu. Și zice, am venit la voi ca pe acel Dumnezeu pe care îl vor respectați, neștiindul, l să vi-l la cunoștință. <coughs> și atunci, după predica lui celebră, de pe acropole au crezut unul din cei mai mari filozofi, ai Atenii, Sfântul Dionisa Reopagitul, Damaris, o doamnă din clasa înaltă și câțiva din prietenii lor. Deci, Corintenii sunt tot greci. Ce i-a învățat Sfântul Apostol Pavel? De nimic ce este necurat să nu vă atingeți. Dar acolo pe Acropul a spus și altceva. Zice, au întrebat poate unii dintre ei, dar cine este Dumnezeu acela pe care tu vrei să-L vestești? Dumnezeu este omniprezent. Prin El viem și ne mișcăm. El ne-a dat viață, El ne-a dat suflare, El ne-a dat de toate. Deci dacă e vorba că viem prin Dumnezeu și El ne-a dat suflarea și viață, vedeți dumneavoastră cum se întâmplă și accidente și alte mari nenorociri prin lumii și în țara noastră chiar. <coughs> Dumnezeu ne ia sufloarea și ne ia viața. Deci prin El viem și ne mișcăm. Și Sfântul Apostol Pavel merge mai departe cu învățătura lui Sfântă și înaltă, din, înaltă ținută teologică. Dar să venim la Mântuitorul ce spune în Evanghelia de astăzi. lucruri pe înțelesul tuturor. Ceea ce ce voi să vă facă voi oamenii, faceți voi lor la fel lor. Noi vrem cinstii. Hai să dăm cinstii fraților noștri. Noi vrem să fim lăudați de oameni, dar hai să lăudăm și noi pe alții. Nu numai noi să primim laudă și pe alții să-i și să vă știți un lucru, și asta știți din proverbele bătrânești, niciodată cineva nu lovește în pomul fără roadă. Ați văzut vreodată cineva să dea cu pietre, să dea în răchită sau să dea în, în plop sau în alt în alți copași care au frunze multe? Ce-a făcut Mântuitorul când s-a dus la Zbocchin și a găsit numai frunze, la bleste mați și s au uscat. Cei erau frunzile? Viața. Deci nu avea viață. Plopul are viață, pentru că am crescut și au răstărit și frunzele. Și ceilalți copiați care n-au rod. Deci așa suntem noi oamenii. Să nu vin noua cu frunzele. Să avem roade. Care sunt roadele Mântuitorul ne azi în Sfânta Evangheliei? Iertați și se va ierta vouă. Cine din, cine din noi nu greșește? Poate fratelui nostru. Dar dacă sunt atâtea vrajbe au fost și sunt în lumii când s-o omoară, omoară feciorii pe părinți, pe mamă ce bătrânii, în loc să o ajute ca un om care i-a dat viață bagă cu nea și o omoară patru și o violează și o bază Aceștia nu se pot numi oameni. Nici animalele nu fac asemenea lucruri. Asta o făceau din cronograf să spunem lucrul ăsta, unele din cărțile vechi care se ocupă cu numărarea anilor. Să spunem că și mâncau oameni. De asta a și venit potopul și a necat pe toți. Dacă femeia năștea copilul mort, ei îl tăiau și îl mâncau, făceau o mâncare din copilul mort. Dar acum cât nu se întâmplă? Trebuie să știți că Iosif Plavi, unul din mari scritori evreiști, care a plecat cu Iosif, cu Vespasian, când a dărămat Ierusalimul la 70 după Mântuitorul, după proroția Mântuitorului, când i-a spus Sfântul Apostol Petru, Doamne, vezi aceste zidiri și pietre frumoase, ameni zicției Petrii. Nu va rămâne aici piatră pe piatră să nu se rezitească. Spune că tis, comandantul suprem a armatei romanii era un om blând, un om bun. După asta a ajuns împărat, în locul lui Taipist, Vespasian. Și n-a vrut să distrugă templul, pentru că era una dintre cele mai frumoase construcții din lumii la acea vreme. Și a fost minunat să distrugă o operă de artă atât de importantă. Dar l-au înșelat evrei de trei ori. Și a trei ori atât de mult s-a supărat, pentru că ei s-au refugiat, pentru că erau fel de fel de capuri, cum ar fi sus aici, numai ca ai la noi, să fie în prejud au încăcut la două milioane de oameni. A dat foc templului cu fel de fel de materia arzătoare și au ars acei două milioane cu tot cu templul. Și n-a rămas piatră pe piatră. Și nu s-a refăcut până nu s-a refăcut acum care se cheamă Sfânta Sfintilor, care este a musulmanilor. Nici nu este a voi. Și de asta, iubesc credincioși, Dumnezeu vine cu pederse mari și spune că pe timpul lui noi se făceau păcatele cele mari care v-am povestit de uriași și de ceilalți oameni nebuni, fără frică lui Dumnezeu. Eu am citit în 1959, țineți mintei, în 58 s-au găsit acele manoscrise de la Marea Moartă. Se cheamă mal de la Gumran. După cum a murit uh, Arafat, care a lăsat un miliard de dolari și nimeni n a știut ce a făcut cu dânsul, au început să caute prin toate în Ramana, pentru că eu am fost acolo și cei care a spus, poate a fost din creștin în Ramana, care era reședința uh, șefului palestinienilor, au, că au început să caute prin toate gropile, prin toate ascunjituri, poate găsește ceva din banii lui. Așa au căutat beduinii și au găsit manuscrisele de la Marea Marte. Între care ce era scris și viscredincioși? lui Enoc, care a fost al șaptele de la Adam. Și a scris despre sfârșitul lumii că vor fi două potopuri, unul de apă și unul de foc. Însă Dumnezeu nu i-a descoperit care va fi primul potop, că va fi cel de apă sau cel de foc. Și atunci Enoch spune că a dat poruncă să se facă doi stâlni, unul de piatră și unul de cărămidă. Dacă va fi cel de foc, întâi să rămână, să rămână cărămida pentru că ea se întărește arzând în foc, iar dacă va fi cel de apă, să rămâie piatra, care nu se dizolvă în apă. Și mărturisește Iosif Flaviu scriitorul evreiesc, că a văzut acel stâlp în, în, în Siria, univa în graniță cu Irakul de astăzi. A văzut acel stâlp scris, cu istoria aceasta și cu proroșirii lui Enoch. Însă eu am citit cartea, care după ce se găsesc atunci cu toate că erau comuniști la putere, era o fantastică descoperire. Și atunci au fost nevoiți să o publice. Și au publicat-o, dar nu au durat mult timp și au dispărut. Însă am avut fericirea să găsesc cartea și o citesc. Deci, proroșia despre sfârșitul lumii. Deci, iată, din credincioși, Mântuitorul ne învață ce ne învață. Acel mesaj suprem dumnezeiesc. Dumnezeu, este. Dumnezeu iubește și pe cei răi, și pe cei buni. Pe cei răi îi miluiește, pe cei buni îi iubește. Dar pe toți îi iubește și ne iubește la fel. Cum ați auzit de multe ori în Sfânta Evanghelie, iubește și pe cei drepti și pe cei nedrepți, Și vedem cu ochii noștri, Plouă peste cei drept și peste cei nedrepți. Dă și celor păcătoși și celor spiiți. Dar va veni odată răsplata care se cuvine răsplata viitoare. Ce spune Sfântul Ioan Gurudeaură în prevința judecății supremiei? Zice, dar Sfântul Ioan Gurudeaură a trăit în veacul 4-le, însă a morit la începutul veacului al 5 la 304 Atunci a dormit în domnul la 304 La vârsta de 64 de ani. Și El mărturisește Sfântul Ioan Este necesară o judecată viitoare, o judecată supremă a Lui Dumnezeu. Pune întrebarea, dar pentru ce? Pentru că sunt judecători corupți, care pe cel drept și care nu este vinovat îl condamnă primind bani de la cel care este nedrept și are bani cu căruța. Are bani fără să mai poate numărat. Și să secur că judecătorul fiind comunistul a fost înainte este foarte ușor de corupt. Și atunci primește bani și dreptul și nevinovat-o stăm cușcării ani de zile și cel nedrept stă în libertatea și se distrează. Asta este vis credincioș. Deci nu de acum. Răutatea a fost începând de la cei doi oameni, sau primii oameni. Pentru că Adam prima dată a născut pe Cain și pe Calmana, sora lui, și pe Avel. Și Cain a ucesc pe Abel? Deci, iată răutatea, n avea unde să se ducă. Dar avea acea răutate în inima lui, ca să ne dăm seama că răutatea nu este de acum. Răutatea este de la începutul lumii. Pentru ce? Pentru că diavolul înșelându-l pe Adam, a vrut să înșele tot neamul care s-a născut dintr -însu. Și iată că într-o mare parte a reușit. Au fost Sfinți, care ei l-au înșelat pe diavolul care l-au piruit pe diavolul. A fost Sfântul Ioan al Gorodului, Dau un exemplu mai, mai aproape de noi, la 1700. El își făcea o la mezul nopții. Și diavolul, ca să-l turbure și să nu poată să-și termine rugăciunea, a venit cu Andrea și turbură apa din Ligian. Sfântul a făcut și asupra lui în numele lui Isus Hristos, să nu-i mai de acolo. Și-a început diavolul să strige din lighian, dă drumul că ar. Nu mai pot suporta puterea crucii. Dă-mi drumul de aici. Sunt un a să-l Să vă zic că toți strigă, să-i dea drum spus, să-ți dau drumul cu singur singură condiție. Să mă duci în noaptea asta, dar să ieși afară din chirii de la mine, tot gânduri. gândul. Să te prepaci în de calm. Să mă duci până la Sfântul Mormânt, la Ierusalim, să mă închin la Sfintele de Locuri și în această noapte să mă reîntorci înapoi. Deci, dacă îmi dai drumul din această legătură strânsă a Sfintei Cruci, de deci, mă duc, te duc unde vrei tu? S-a dus Sfântul până că am genunchiat pentru că în noaptea sunt cu ei din ușă la Sfântul Mormânt. S-au deschis de la intrare în ogradă a Sfântului Mormânt s-au deschis ușile la intrarea în Sfântul Mormânt, s-au deschis ușile mari de argint care sunt la Biserica Învierii, s-au aprins toate candele în chip nevăzut, s-a încheiat Sfântul, Sfântul Ioan la toate locurile și după asta a ieșit afară, dar l-a legat să stea tot în chip de cal și atunci în calice pe sunt ducă din nou în Novgorod. După ce i-a dat drumul să plece, i-a spus, nu cumva să scui la cineva, că îți aduce niște ni niște mari. Așa e așa că i-a și făcut într-o în, într zi, când, mă rog, când Sfântul a descoperit această taină, dar, ca și a spus Sfântul Apostol Pavel, cunosc un om care a fost răpit până la al treilea cer în trup sau în afară de trup, asta nu știu, dar îl cunosc foarte bine. Și a auzit acolo grairul neexpus și lucruri, neputând să le vadă mintea omenească și să le audă. Să le audă cu urechi. Și a spus un la un hram, cum ar fi acum la Cea Sfântă Flavia, care am donat cinci archerei, a povestit această minunie, dar ca și cum ar fi fost altă persoană, nu el. A povestit cum a fost dus în cale pe diavolul până la Iusalim și s-a întors înapoi. A venit diavolul și a spus, dar am spus nu mă descoperi. Pentru că nu cum ai descoperit, o să vezi ce să să supăcești. Cum era cel mai mare? Vine și mic, vine și mare, vine și prefecte, vine și președinte, vin toți. Să ia bine că atunci erau creștini. Păi sunt și a creștini, nu mai fac și un lucru bun." Dar aceia sunt, putem să-i numărăm pe degete, sunt foarte puțin. Și a văzut, a început să vadă la chelia Arhiebiscopului, să vadă pantofi de fată și de femei, la ușă. Se gândea, Domnule, nu putem să intrăm, că are pe cineva în chirie. Azi, așa, mâine, așa, o lună din ziul, e tot în felul ăsta, Domnule, Arhiebiscopul este păcătos, hai să-l scoatem din chirie l-a dat perioa neva. Înseși el era îmbrăcat în mantie pe facea rugăciuni, în mantii că lugarească. Mantia s-a făcut ca o corabi și l-a dus în sus apii Nu în jos. După cursul apei. Și atunci, sunt tot poporul s-a dus, a făcut metane de să ierte și să se întoarcă la Dumnezeu. S-a dus în biserică a făcut Sfântul Liturghie și, după asta, le-a povestit toată istoria cu diavolul. Cum l-a ispitit, cum l-a dus la Ierusalim, cum l-a adus înapoi și cum l-a amenințat dacă va spune cuiva. Și atunci el spune și eu, acum vă spun spus și eu, dumneavoastră, să nu judecați fără de vreme ceva, până chiar cu ochi dacă vedeți că de multe ori te și ochiul. Spune înțeleptul spune Solomon că sunt mai credincioși ochii decât urechilii. Dar de iată, acolo au fost înșelate și urechilii, și ochii. Și de asta, fără de vreme, ne spun, spun apostol Pavel, pentru că dânsul am început, fără de vreme să nu judecați nimic. Judecata este la lui Dumnezeu. În prevința judecății și a iertării, Dumnezeu vrea de la noi dragoste, unitate și pace. Nu o să se omoare frate cu frate, pentru o bucată de pământ, cum s-a întâmplat în zonele noastre la Moldova și în toată țara. Pentru o bucată de hată de pământ, doi, nu pentru 2 metri, pentru 2 pași, pentru un metru. S-au omorât frate cu frate sau un nepot pe unchi. Asta s-a întâmplat și în pânceștii de la Bacău, s-a întâmplat și în alte locuri. Deci, visele din printr pentru asta trăim noi. Deci unul s-a dus 25 de ani în puștărie și unul în pământ. Cine s-a folosit din pământul la care avea o pretenție? S-a folosit cineva oare? S-a folosit diavolul. Pe unul s l duc în iad și pe unul se facă pușcării din să plăsnească mintea în pușcării. Deci iată evit de pe Ce ne învață Mântuitorul? Cel care te lovește peste fața dreaptă în facea și pe cea stângă. De ce? Să eviți scandalul. Chiar dacă nu te lovește și te-a lovit poate. Te-ai spus frumos și te retragi. Și este mult mai bine decât să pui un sau să ai un pistol pe buzunar, cum se întâmplă acum, și să tragi în om. Este mai bine să evităm. Pentru că asta este obligația noastră. Mântuitorul, când sunt Apostol Petru, a spus savia. și-a lovit și-a tăiat urechea Arhereului, a slugii Arhereului, i-a spus Petru, bagă, Sabia ta în teacă au doar tu, nu gândești că eu pot să aduc 12 legioane de îngeri? Un legion de 6.000 de oameni. El putea să aducă mii de legioane de îngeri și să mă afirie. Dar asta trebuie să împlănească, trebuie să fie scris. Și atunci să atins de urechea celui ticălos și l-a vindecat Mântuitor. Deci, iată, iubesc din ce trebuie noi să facem. Să nu umblăm noi creștinii sau neamării în procese. Să râdă cei necredincioși, să râdă străinii, chiar judecătorii. Poate unii m-au o frică de Dumnezeu, dar pare că unii care au fost atei și nu au fost niciodată cu frică de Dumnezeu, nu să te crează, o să zic nu mintea ro, poate zic și chiar în față. Dacă tu ești creștin și tu ai poruncă de la Hristos, care este stăpânul vostru, să iertați unul pe altul, pentru ce vă îmvrăjuiți? De ce nu rupeți zapisul vrajdui? Mare Sfânt un Gurul de Aur și cu asta e că e un cuvânt la Tatăl nostru. Zice, fiecare creștire răsește în fiecare zi Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească semnului tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră, de toate zilele, dă din nou astăzi. Și aici este problema cea mai interesantă decât toate. Și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noastre. Vine gurul de aur și întreabă pe creștini. Dar dacă noi spunem Tatăl nostru, nu ne cerim blestemă în fiecare zi, adică cerim de la Dumnezeu să ne iartă precum și noi iertăm. Deci dacă noi nu noi, noi, noi iertăm, nici Mântuitorul nu ne iartă pe noi. Să fiți milosti precum Tatăl vostru și Domnul cel din cerul milostive este. Să fiți buni precum cel din ceruri este bun. Să facem acele lucruri care sunt plăcute lui Dumnezeu. greșim. Spune prorocul Isaia că milosenia curățește mulțimea păcatilor. N-avem mult. Majoritatea suntem săraci. Vedeți dumneavoastră ce s-a făcut din sărăciei. Nu din banii domnitorilor, nu a boierilor, din banul săracului, iată ce opere de artă! Chiar discutam așa în două vorbe cu preasfințitul Flavian și Vinesc, preasfințit și preasfințul dintr-o mică cabană care a fost atunci sau un mic paraclis care a fost când trăiat preasfinț pe bloghi, iată ce opere de artă a ieșit, iată ce lucrări sunt făcute! Dar de ce? Cu o stineală, cu dragoste, cu unitate atât între preoți și reușit dumneavoastră și în felul acesta, iată, s-a făcut această lucrare minunată care este astăzi. Avem și alte bucurii mari, că am ajuns aceste zile noi care îmblam civili, care îmblam noaptea cu ajunul, care stăteam cu frica în suflet când ne părăște copa pe nou dacă ne găsește și să ne ducem pușcărie și facem mai puțin sau mai mult. Dar au fost preoți care au murit în pușcărie datorită că a făcut o aghiază la un creștin sau că a făcut o mormontare, cum a fost Părintele Martini Androsu, chiar era din București. Cei mai bătrâni poate l-au cunoscut. Presfânsitul de Măstrâni l-a cunoscut foarte bine. L-am cunoscut și eu pentru că a stat la mănăstirii câteva săptămâni. Și a fost trimis de Suntul Gliccherii să facă la foia la la mălini, fiunea a fost slabă și se facă o mormântare a unui copil de 5 ani. L-a lăsat poliția și a făcut o mormântare, l-a arestat și a murit în temniță la De Deci, iată despre din cum a fost atunci și cum este acum. Venim, slujim cu toată dragostea, cu toată archeria, dacă o 100, 100 slujim și cu preoții ceilalți, fără frică, fără spaină acea în suflet, că dacă am ieșit din că pune, pune cătușele și nu ducem în pușcărie. Deci asta acesta nu este decât un dar mare al lui Dumnezeu și a Maicii Domnului care este patron în aceste Sfinte Mănăstiri. Mulțumesc Sfințitului Demostrân că a avut dragoste să vină și să slujească. lui Clavian că ne-a invitat și ne-a primit că ne poate Închei de poarta să zic că, domnule, ducem unde, știți, la restaurant. Eu nu vă primesc aici. Preasfințitului lui că a fost prezent, și Preasfințului Bleicheric, care archiereosul a slujit pentru prima dată aici în București. Mulțumesc tuturor preoturilor și cântăreților care au cântat frumos și dumneavoastră tuturor pentru dragoste care ați avut-o să luați parte la Sfânta Argonizească a Liturghiei. Sunt rare glicherii care a păstrat credința cu prețul vieții, sunt cei vloghii care s-au dus jertfindu-se, cei Metodii și Mitropolitul Silvestru, tot la fel, lor de dincolo, care sunt mai aproape de Dumnezeu, să ne ocrotească în continuare ca și cu o umbrelă dumnezeiască, și să putem în continuare să mergem pe calea cea dreaptă, și sfântă și pentru toate și pentru bune și pentru rele dacă vor veni, să mulțumim Domnului nostru Iisus Hristos, că Lui să cuveni cinstea acest slava în veci. Amin. Amin. Eu nu l-am primit pe n că a venit acasă, că să nu crești. Iubiți ceoși, ca de obicei n-am cuvinte și sentimente să mulțumesc pentru acest frumos ospăt, bun, gustos, duhovnicesc de care cred că avem cu toți nevoie. Cei care sunt doar într-o umilă vizită, măcar își îmbogățesc fiind fiindcă viața nu este numai pentru ziua de azi sau pentru cea de mâine, este într-o continuă trepidație, într-un continuu necunoscut. Ceea ce mai intrigă cel mai mult la timpul acesta este faptul că oamenii lumii foarte isteți la minte caută să acopere cel mai frumos și nobil lucru din om, că sorginta lui nu este cea numai din pământ. Și cum spune Apostolul Pavel, voi sunteți biserica Dumnezeului Celui Friu. Iar oamenii fără de lege nu caută decât să-l țină pe om înjugat tot cu capul în jos, printr-un păinșeniș, printr-o țesătură meschină, diabolică, să-l țină precum gârbova aceea care de 18 ani priveam mai în jos. De ne-ar descoperi Dumnezeu cât de frumos este omul, ce-l așteaptă pe om, ce comori sunt stocate, depozitate în om, dar ce puteri are omul, ne-am cutremurat. Dar dacă prin prorocul a spus Dumnezeu, nu mă voi descoperi de, decât celui care tremură de cuvintele mele, din acest motiv și omul este limitat, din ce în ce mai limitat, spre cele frumoase duhovnicești. Se întâmplă multe minuni în ziua de astăzi, poate mai multe ca în trecut. Dar toate sunt trecute sub tăcere. Omului nu-i rămâne decât să facă un efort enorm de mare ca să poată vedea măcar cât de cât transparent în cele duhul fiindcă este prea înjugat cu cele carnale. Cum a spus și în altă asunție, și noi, la rândul nostru, ceea ce spunem, toate preluate de la Sfinții Părinți, încă de la Apostoli și evangeliști, trecute prin vremelnicia experiențelor, trebuie să le întripim și înțelegi astfel. Iubiți credincioși, numai dacă ne-am uitat la ce se spune pe ecran, sau în ziare, găsim unii zte minciună peste tot. Dar ști cine conduce lumea, dar am știi câte meschinării se fac în lume și câte minciuni, totul numai să acopere adevărul. Prin acest cuvânt, nu vreau să par ostentativ față de ceea ce se proliferează în urechile oamenilor, ci, spun un adevăr, cu atât mai mult, dacă în lumea carnală ne scăldăm într-un ocean de minciună, gândiți-vă că este în biserică. Apar partide cu blană de creștin, pe lucru, în haină de oameni, Dovme din ce în ce mai noi, căutați, cum spunea și Mântuitorul, să nu vă rătăciți, că la vremea aceea mulți fristoși mincinoși vor apărea. Îmi este greu să spun acest adevăr, ca nu cumva alții iscoditori să creadă că îmi trag foc la oala mea. Nici vor. Să rămână în urechile frăților voastre, ce-a spus și în acel, am simțit și eu și de unde m-au sau sau din căs, doar niște vorbe trecătoare pe lângă ființele frăților voastre, dar totuși căutați să faceți o mică haltă în viața frăților voastre și să vedeți care e adevăr. Iubiți-L pe Dumnezeu că El este unic. Aduceți-vă aminte de cuvântul atâta de frumos care îl spune la singular Eu sunt ușa, eu sunt lumina, eu sunt rădăcina Și toate acestea adunate, noi suntem Biserica Dumnezeului Celui Dumnezeu Și cum Biserica este cel mai curat loc din lume, gândiți-vă ce neoprețe a fost Dumnezeu un când spune Sfânta Treime și vom merge și locaș în el vom pune, locaș în inima omului. Așadar, toate sunt trecute prin filtrul minții și dacă mintea este curată, tot ce faci și zici este curat. Căutați să fim cu toții cât mai curați în ceea ce credem în Dumnezeu cel adunărat, care de care a povestit în Avral Sintitul Acum și pentru care mulțumesc și noi în general. Mulțumesc prea de Demosthen că de mult nu a mai sfârșit, este bătrânul nostru, drag, care mult a suferit, 8 ani de închisoare, prin pușcările comuniștilor, numai pentru nobilul scop. De a apăra credința. Cum vorbeam și cu preasunția sa, toți colegii care i-au avut în fastoase de chili ale pușcărilor au murit, iar el trăiește. Și l a zestat Dumnezeu cu cea mai frumoasă calitate că mi Mulțumesc semneală. de o Leodosie de la Cupola. A fost noi astăzi prea simțitului care pentru prima dată slujește aici. Vă mulțumesc și frăților voastre și cu toții să-i mulțumim lui Dumnezeu, să-i dăm slavă și cinste în veci. Amin.